Cu Coanachirița în voiaju, cânte comic de Vasile Alexandri, interpretează artistul poporului Miluță Gheorghiu de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași. Am s-a însosit dintr-o În care am pătemit o sută șotii și o mie. Dar nu vă se nu-mi pasă de nimic. Eu sunt dragon și mă numesc tirița cea voinică și voiaj minunat Și frumos M-am plimbat În urmă mi-am lăsat, lăsat Un nume lăudat În urmă mi-am lăsat, lăsat Un nume lăudat Plecășunii Trecă și unii, boiar dumneavoastră Vai de mine și de mine De când nu ne-am mai văzut Bre, multă vreme Au mai trecut Sănătoși, eh? Da cu coalele, da cu opții. Bine, mă bucur Mă bucur din toată inima Și mie să mă vedeți, îmi merge de minune Sărutam la Am fost la Paris mi-am așezat plodul la școală ca să înveți și cu prilejul aista m-am folosit și eu ca să văd lumea ce mare. Când mi-ți crede, mă mușesc să se acolo la țară, la burjoieni. De la o vreme îmi veni să stă în acolo și ipocondrii. Așadar, nu-ți uita vorba, într-o dimineață cam toacă, după și m-am cotorosit de aristița și de calipsă, mi-am luat cotrafusul și am spalat putina. Sosin eu o paharnic cu burzăoi, cam carne din nas, dar l-am salutat și eu într-o după obicei. Și l-am lăsat, mă rog, dumneavoastră, cu buza umflată. Uf! M-am dus la galați cu trăsura veșie galbenă Și cum am ajuns nici una, nici două, supă în vapori. Guliță sub după mine, Ioana Sluga sub după guliță. Și vorba și ea, cu cățel și cu... Am plecat! Doamne, boier dumneavoastră, minunat lucru evaporiu, vaporiu! Să vezi și să nu crezi! Auzi, dumneata, mergi focul pe apă ca în vremea Halimarii. Da, păi salonuri, da, păi aia feturi, da, i păi capitanul, va? Mari cocu <laughs> mare nostru îmioare mai era poștiu să vă spun una soțiuneau a cum cumva pe ișa eh. Mi-au -o făcut-o curte bierbantul sta de capitan Tot drumul și zău Între noi să rămâie Dacă nu mi-ar fi fost nici de ighemonicon Mai, mai, că, mai Aferim, până, Da, păi cum s-o cotiți dumneavoastră, domnilor? Chirița nu se dă cu una cu două De acolo am urmat prin țara și nemța în pește am mâncat, mâncat, paprika ungurească. Apoi, în drum de fier, suindu-mă în grabă, Am voiajat cu un cavaler, cu un baron prea de treabă. Și voiaj minunat și frumos m-am plimbat. În urmă mi-am lăsat, lăsat un nume lăudat. În urmă mi-am lăsat, lăsat un nume da. Da. Fost cu drumul de fier, boier, dumneavoastră? Ei, și zâșiți, sfinte pan limoane, te duci ca vântul și ca gândul, cam povești. Cât ai și plecat, mă rog, ai și ajuns. Bancă baronul care călătore cu mine m-a încredințat au Fere, că în Anglietera drumul de fier merge așa de iute că o să până a nu pleca fată vântul de baron să-l mare ghiduș, mare mai era. Și el s-a șercat să mă curtenească o bucată de drum, dar degeaba, hei, locat ar tosit, el să mă scoată din minte. Cum, nu mă credeți? E, alei, dar să n-am parte de bârzoi dacă vă ascund ceva, vă spun adevărul adevărat. Ba, încă să vedeți, trecând odată pe sub tohrubă de ea lungă... Mă rog, sapat într-un deal, cum îi ziceșeie? Într-un, într-un tunel, da. găsindu mă prin întuneric baronul unde și-o botul ca să mă sărut. Ah, mânca la armonie, să mănânce. Când i-am tras un pum, o făcut hâc și-o căzut de rostogolul în celălalt colț a vagonului. Aperim bărzaie! Așa se știi, mata, domnule. Baronul rușinat să vede din acest tropos s-a coborât... Dar și din tâi și și au dispărut. Împreună cu sacușorul meu de voiaj. Hai, mi-l oșterzi drept suvenir. Bunătate de sacușor, cu sute copilile mele, cu un turc calare pe de-o parte și cu un andenchen pe din dos. E cum vă pare dumneavoastră, așa, bazaconii, să te mai încrezi în baron de drumul mare? Dar asta nu e nimic ca pe lângă și mi s a întâmplat pe urmă. Plotul cel de guriță, mă rog, se coboră la toate stațiile. Cochil nu-i, mă rog, îl trimetem cu Ioana pentru ca să nu se prăpădească. Când aproape de Viana, aștept să se întoarcă în vagon. Nu vine. Conductorul închide oblonul, clopotul de la stație sună de trei ori, mașina șuieră, trenul se pune în mișcare și gulițul nu Sfinte pantilimoane, era să turbezi, mă rog. Scot capul pe fereastră și închepe a străga. Guliță, Ioană, dimoni, tufă, musul conductor, stăi, oprește, țânicai. Aș, nimeni n auze Dau să deschid oblonul, nu pot. Dau să sar pe fereastră, nu încăpem. Atunci parcă mi s-au luat viderne și deodată am căzut lată, pierni pe și am leșinat. Când ne-am trezit, eram toți la Viana. Alerg la poliție, răcnesc, însmulc părul, mă boșesc, până și domnul polițai, maestru, mă încredințează și el, au fire că va face toate chipurile ca să-mi găsească odorul și mi-l va aduși cu telegraf. Ia, închipuiți-vă boieri! Că fără să mai dau niciun fel de leturghie la sfântul Mina, Guliță și ioada sosesc bunteferi în disară la hotel. O, Dumnezeule, când i-am văzut, era să nebunesc de bucurie și în prima furii i-am tras tri palme Ioane, precum și lui jupă i-am făcut o morișcă chică, ca să-i mății ție minte. Aferim, Guliță! Ba dacă nu-i așa! În Viena m-am plimbat Prin hițig și prin grabe, cu un tânăr Și-i grafon, kleine vabe. Apoi înspre Paris Am plecat cu grăbire, Căci paris e paradis Plin de adimenire. și voiaj minunat, și frumos m-am plimbat. În urmă ne-am lăsat, lăsat, un nume lăudat. În urmă ne-am lăsat, lăsat, un nume lăudat. În sfârșit am ajuns la Paris. Patria lui Musiu Charles, Paris. Ei, știți dumneavoastră care e Și era care era dascălui lui Guliță, Paris. Minunea minunilor, târguva Vavilonului din zilele noastre. Am ajuns noaptea și am tras la un hotel de pe ulița uh, Geoffroy Marie, adică, uh, vine așa, mica am frig margioală. A doua zi l am înfundat pe guliță într-un pension și am rămas liberă. Eh, de capul meu! Ha, ha, ha! Halal tânăr! Trăiește la Paris și are și bani mulți, dar acolo toate se vând cu porția și porții de tot, ca de pomană. De pildă, șeri un biftec, îți aduce o fărâmă de friptură mare cât un irmilic, ba, încă și-așa e crudă, zice că e că mă rog, șeri raci. Îți aduce vă doi 3 răcușori în șapte luni, bre, chirșiți, oftigoși, ca vai de capul lor, Că despre bucate de șere sănătoasă ca la noi, precum uh, musaca, capama, șulama, baclava, cheșchet, nici nu se pominești. Însă nu fac și nimic. Am fost peste locul. Am fost la madame de sal, am fost la madame Foveldi, mi-am comandat și eu taulete pe datorie. L-ai plăti și eu când doar plăti și celelalte cucoane care i au rămas datoare. Știți, am să vă spun o taină. Sunt multe cucoane, dă, care au luat taulete pe datorie. Așa că croitoresele s-au hotărât să nu mai facă nici un credit compatriotilor noștri. Cam rușânii, dar ni și-mi pasă Am luat eu tauletene, Le-am pus eu pe croietureză la mână M-am fantaxit eu cu ieri pe la baluri Am fost la Mabil, frățioarilor Vai, la Mabil Și juva ieri de grădină Și adunarea aligant întâlnește în trânsa Nu era sară să nu mă duc acolo la pitreșire Banca am jucat chiar și camcanul Haș, a venit ghirită Ha, ha, ha, Mersi, mersi. Acolo am făcut cunoștințe, mă rog, dumneavoastră, cu o mulțime de contesă și de prințesă, contesa de frizet, princesa din galboș, marchizul de brididii, mareșalul șacar, duca șacocandar, dar dintre toți cel mai cuhaz. era domnul Agati Flutur, un berbant în doi peri, care au fost și voluntari în armata lui Ipsilant Cu dânsul pășem supela la veneau anglizască pe bulevar Și râsă-te, bre, și chiuă-te mi-au compus și un cântec Să vi-l spun? Bucuroasă! Dar vă rog să între noi Vă rog foarte mult să nu afli dumnealui Bărbatul, meu, vă rog Iată-l, ascultați Vivați mândră cirițoane Vivați Spania de -i! i vărz oaie oaie oaie oaie oaie oaie în amor să trăiască lumea dragă, so porlace iască iască iască iască iască iască iască tra la la la la da se tiri da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, la, da, da, da, da, da, da, da, Și Arma suanca, amor rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose, rose. Tra la la la la la la, sei chiuso gioca. Tra bar to you